Vissa lyssnarhistorier sticker ut, ibland med hjälp av filerna de bifogat. I ett mejl vi fick sommaren 2017 hade en lyssnare som ville vara anonym bifogat en kort ljudinspelning. Så här skrev hon. Jag har hört båda era avsnitt om sånt barn ser och hör och har flera gånger tänkt att jag ska skicka in detta ljudklipp. Det ni kommer höra är min före detta svägerska med min brorson som är kring tre år då det här inträffar. Min svägerska försöker öva på ett stycke på sitt piano och spelar in för att lyssna senare själv. Hon är trött och lyssnar inte helt på vad min brorson i bakgrunden säger. Efter ett tag avslutar hon men glömmer bort att lyssna på inspelningen på flera veckor. När hon väl gör det så blir hon alldeles iskall. Det var bara de två hemma vid det tillfället Vad hon visste i alla fall När en har blivit huvudlös, så är hon död. Du lyssnar på creepypodden med mig, Jack Werner, och det har blivit dags igen för en samling kortare historier ur verkligheten, er lyssnares verklighet. Förra sommaren kom ett avsnitt ut som hette 10 svenska stories- och den här gången ska vi erbjuda er tio till. Och därtill en liten bonus i och med en extra historia som en av våra lyssnare i Norge skickat in. Vi var trots allt i union tills för bara lite mer än hundra år sedan. Historierna vi ska höra i veckans avsnitt kommer ur vardagen. Från en lägenhet i Göteborg, skogarna i Dalsland och en älv vid en gammal herrgård. Men några av historierna kommer också från ovanligare situationer. Från sjukbädden på intensivvården, en oceanångare på 50-talet och från SVT-huset på Gärdet i Stockholm. Men vi börjar på en urgammal svensk arbetsplats. På en av kolmilorna i Mellansverige. Den första historien i avsnittet heter Masugnsspöket. Skickades in till podden av lyssnaren Kristin och läses av Ludvig Josefsson. Mitt naturintresse är stort och jag älskar att vara ute i det fria. Skolan kändes ofta instängd och ofri men jag klarade mig ändå rätt bra. Jag hade lätt för biologi och andra och NO ämnen Det var knappast en slump att jag kom att välja en utbildning med skogsinriktning. Efter några års praktik på olika ställen norröver- Fick jag tjänst som tillsyningsman på en större skogsfastighet i Mellansverige. Förr i tiden bedrevs bergshantering i trakten. Det fanns gruvor, kolmilor, masugn och stångjärnshammare. Numera var den verksamheten nedlagd. I mina arbetsuppgifter ingick jag att upptäcka och för eftervärlden bevara minnen och minnesmärken från tiden för järnhanteringen. Rester av dagbrott fanns kvar. Av kolmielorna återstod bara kolbottnar där den svarta jorden fortfarande berättade om den tidigare verksamheten. Kvar fanns också en ståtlig och välbevarad masugn som delvis användes som garage och förråd men i övrigt stod tom när som på en liten utställning av olika mineraler och bergarter på vinden. Inga kolmilor. Det fanns alltså kvar när jag tillträdde, men de första åren levde fortfarande några gamla män som varit med när det begav sig. Deras öden och erfarenheter intresserade mig och ibland kunde jag få dem att förtroligt berätta om märkliga saker som skogsfrun och annat oknyt. Skogsfrun var mycket vacker, men ihålig bakifrån, så att hon försvann när hon vände sig om. Hon var farlig och kunde lätt göra så att uppmärksamheten lockades bort från milan. Jag fascinerades av berättelserna men fäste inte mycket tilltro till deras sanningshalt. Jag förstod ju att situationen vid kolmilan varit speciell. Efter hårt arbete med att resa och tända den följde en period med relativt lite att göra men med krav på ständig passning så att den varken övertändes eller slocknade. Hettan skulle hållas hög med minimal lufttillförsel för att torrdestillationen skulle fungera optimalt. Kombinationen av brist på sömn, ohälsosamma gaser från milan och den ständiga ensamheten var förstås en bra grogrund för märkliga sinnesupplevelser. Dessutom visste jag efter att själv många gånger ha övernattat ensam under bar himmel långt från närmaste människa hur många kusliga och konstiga ljud och läten som kan förnimmas i skogen om natten. Med åren hade jag dock lärt mig att allt jag hörde och såg hade en naturlig förklaring. Och jag visste oftast till och med vilken denna förklaring var. En kväll hade jag haft till uppgift att övervaka en av traktens midsommarfester. När firandet var över och allt var lugnt och tyst Släntrade jag i ensamhet sakta hemåt och passerade över planen framför den gamla masugnen. Aftonen hade sedan några timmar övergått till midsommarmorgon och jag försönk i reflektioner över naturens skönhet och under. I mitt undermedvetna tyckte jag mig plötsligt höra ett mullrande ljud från masugnens övre del. Jag ryckte till och kom ihåg att vid utställningen vid masungspipans övre ände fanns några runda stenar upptravade som kanske kunde ha kommit i rullning av någon okänd anledning. Då fick jag se en gammal man ljudlöst komma vandrande ut ur masugnen. Mannen tycktes ha gått rakt genom dörrarna utan att de öppnats. Gubben stödde sig på något som påminnde om en käpp eller snarare en stav. Ansiktet var otydligt och delvis dolt av en huvudbonad eller sjal. Ögonhålorna var så djupa att det tycktes osäkert om några ögon fanns i dem. Jag var förbluffad. Hade jag försjunkit så i mina funderingar att jag missuppfattat hur gubben dykt upp? Det var absolut ingen jag kände eller kände igen. Nu var jag alert och med en omtumlad. Jag tyckte det var bäst att hälsa hövligt för att utröna vem det kunde vara. Goddag. Varifrån kommer ni? Den gamle reste på huvudet men de grå ansiktsdragen var fortfarande svåra att urskilja. Jag kunde nu se att staven han höll i var ett järnspett som sakta började glöda. Gubben sa ingenting. Men vandrade långsamt bort mot en liten bäck som rann i kanten av masungsplanen. Jag stod som förstenad. Gubben petade i bäckens vatten med det nu vitglödgade järnspättet och jag hörde det fräste. Glöden avtog och gubben upplöstes som i ett töcken. Jag var förundrad och skrämd. Allt hade varit overkligt och snabbt övergående men ändå tydligt Jag försökte reda i mina förvirrade tankar och kom plötsligt ihåg att det sades att det en gång skett en olycka i masugnen En man hade tappat balansen uppe på toppen av masugnspipan och trillat ner i dess glödande innanmät av kol och järnman Han hade naturligtvis dött omedelbart och till och med förintats Någon begravning gick inte att genomföra det fanns inget att begrava. Det sades att en olyckliges själ därför inte fick någon ro utan ibland gick igen och spökade. Var det masundsspöket som jag mött eller var det bara en produkt av gamla sägner och midsommarnattens mystik? Det tog många år innan jag tordes eller kunde berätta något om vad jag upplevt. Det är fortfarande en svår prövning för min starka tro på att allt har en naturlig förklaring. Vi vet ännu inte allt och kommer kanske aldrig att få veta. Det var Masungens spöket av lyssnaren Kristin. Nu reser vi till Göteborg då jag läser historien Kristallkronan av lyssnaren Jon. Min flickvän hade en lägenhet på norra Guldheden innan, där vi bodde lite då och då innan vi flyttade ihop. Vi bodde mest hos mig eftersom mina barn, sedan ett tidigare förhållande, bor hos mig på heltid. I denna lägenhet spökade det. Man kan börja med att säga att den var otroligt svårsåld. Min flickvän fick den för ett väldigt lågt pris, fast den ligger mitt inne i centrala Göteborg. I vardagsrummet hade hon en kristallkrona som hon köpt på en loppmarknad, men det var alltid något problem med den. Fasten vi hade dragit om elen till nya friska kablar och socklar till lamporna gick det proppar med jämna mellanrum och lampan lyste lite som den ville och ibland bara med reducerat ljus. Vi tänkte att den var gammal och sen var det inget mer med det. Men en morgon låg ena kläppen från den nedre raden av kristaller på köksbänken när vi vaknade. Ingen av oss hade lagt den där än mindre tagit ner den. Man kan inte heller komma åt kristallkronan utan behöver i så fall en stege. Vi har ingen städerska som skulle kunna plocka plockat upp den och det hade inte varit någon annan där och hälsat på. Jag vill poängtera att ingen av oss dricker eller använder några andra droger. På nätterna ibland innan man skulle somna kunde man höra att det klirrade i kristallkronan. Ungefär som om någon drog en fjäder genom den eller som att ett litet barn pillade på den. Och en kväll när vi satt och tittade på tv började den gunga till synes utan någon anledning. Vi förklarade bort allt detta med att det var vinddrag och att den var gammal. Men den stora överraskningen kom när hon skulle flytta. Inför försäljningen bestämde vi oss för att måla om tak och väggar i vitt för att den skulle se så neutral ut som möjligt. Vi köpte målartvätt och färg och satte igång. Väggarna tvättade jag först samt taket i köket men de andra rummens tak målade vi direkt på den gamla färgen då risken för fettfläckar där var minimal eller obefintlig. När jag till slut målade taket i vardagsrummet närmare bestämt runt kristallkronans sockel såg jag att färgen inte täckte. Den blev liksom missfärgad och brun. Fettfläckar, tänkte jag, och målade surt vidare medan jag förbannade mig själv att jag inte tvättat även taken i de andra rummen. När jag täckt hela partiet runt kristallkronans sockel och klivit ner ett par steg på trappstegen höll jag på att tappa balansen och ramla ner av ren förskräckelse. Runt hela kristallkronans sockel var det Handavtryck. Små, små handavtryck, som från ett barn i treårsåldern. Det var täckt runt hela sockeln och säkert 15-20 små händer som syntes under färgen. Efter det sov vi inga fler nätter i hennes lägenhet. Det var kristallkronan av lyssnaren Jon. Härnäst läser Ludvig historien Vad ser barn? av lyssnaren Elin. När jag var fyra år gammal arbetade min pappa som personlig assistent. Han jobbade på nätterna så jag, min mamma och mina ettåriga tvillingbröder tillbringade många nätter ensamma. Som liten var jag väldigt mörkrädd och det fanns inte ens på kartan att sova ensam i ett mörkt rum jag sov varje natt mellan mina föräldrar i deras säng. En sen kväll ringde pappa till min mamma och berättade att han skulle få sluta jobba klockan två istället för klockan åtta på morgonen. Jag och min mamma kropp ner i sängen vid tiden och jag somnade redan efter min mammas första vaggvisa. Mamma låg och slumrade bredvid mig. Hon försökte hålla sig vaken tills pappa kom hem från jobbet men så såklart till efter en stund. Kort därpå vaknade hon av att jag ställde mig upp i sängen. Hon tog mjukt tag i min arm för att försöka dra ner mig under täcket igen men med all min kraft ryckte jag tillbaka. Jag började hoppa. Upp, ner och fram och tillbaka mellan sängens alla hörn. Jag hoppade över min mor som om hon inte ens existerade. Mamma blev paff men trodde att jag hoppade i sömnen så hon kröp upp bredvid mig och frågade mig tyst och lugnt vad jag höll på med jag svarade jag skojas mamma förstod inte vad jag höll på med men såg inga andra förklaringar än att jag inte alls sov utan var klarvaken hon satte sig i sängen helt tom på ord och jag la mig då i hennes famn lika plötsligt som jag hade hoppat upp och somnade igen hon låg och tittade på mig utan att förstå någonting, men somnade om även hon efter en stund. Så vaknade mamma ännu en gång av att jag hoppade i sängen, men inte bara det. Jag studsade upp och ner samtidigt som jag pekade rakt ut i rummet med hela armen och skrattade. Mamma frågade, ganska irriterad vid det här laget, vad jag gjorde, varpå jag svarade, vi skojas bara. Sen sa jag, gamla tanten är så rolig men också ledsen. Jag pekade mot en vägg och tittade på min mamma ganska allvarligt. Det slutade med att mamma ringde till pappa för att be honom komma hem ännu tidigare. Av den här händelsen minns jag bara den gamla damens ansikte som sitter kvar i mitt huvud. Jag drömde om henne ett par gånger i tonåren. Det var också då jag fick höra att det gick ett rykte om att en äldre dam skulle ha mördats i det huset långt innan vi flyttade in. Vad jag hade fått höra handlade mordet om pengar och mördaren var kvinnans äldsta son. Sonen ska ha slagit ett hål i en väg där han sedan murade in sin styckade mor inslagen med tidningspapper. Mina föräldrar var väldigt skeptiska till dessa rövarhistorier. De brukade avfärda dem som en sägen fram till den dagen då de sålde huset till en man i medelåldern. En tid senare ringde han till mina föräldrar: Han är tydligen på att renovera, och han hade en fråga: Är det ni som har isolerat en liten bit av den grövre väggen med gamla tidningar? Det var: Vad ser barn av lyssnaren Elin? Läst av Ludvig. Rakel Josefsson ska nu läsa viskningen på SVT inskickad av en anonym lyssnare som riktar sig direkt till mig. Inte långt från Sveriges Radio där du kanske spelar in dina avsnitt av Creepypodden sitter jag på min arbetsplats på Sveriges Television. Huset där jag sitter är byggt på 70-talet och även om det är delar hur till öppna kontorslandskap och fräschats upp med nya gardiner och heltäckningsmattor- så finns det delar som fortfarande andas en annan tidsanda, med slutna rum och smala korridorer. Som rummet där jag sitter tillsammans med sju andra kollegor- som har hela sex dörrar trots att det är ett relativt litet rum- och trots att bara två av dessa dörrar används idag. Jag är gravid i fjortonde veckan. Det är mitt tredje barn jag bär på- och till skillnad från mina två andra graviditeter har jag inte mått illa överhuvudtaget. Men jag är trött. Det är nästan övernaturlig trötthet. På eftermiddagarna, när jag desperat har druckit min andra kaffe för dagen, sitter jag ofta och slumrar till. Då är det fysiskt omöjligt att hålla ögonen öppna. Jag sätter på creepypodden i hörlurarna för att ha något att lyssna på medan jag gör mina monotona arbetsuppgifter med förhoppningen att det ska väcka mig lite. Precis så satt jag i förra veckan och lyssnade på Creepypodden med huvudet nedsjunkit över armen och förlåt, men ingen spökhistoria i världen kunde hålla mig vaken då. Jag går oroligt in och ut ur sömnen i mina försök att vakna, men det är lönlöst och jag vet att det förmodligen kommer vara så någon timme i alla fall innan jag pignar till. Det är som en naturkraft. Plötsligt hör jag en snabb hög viskning rakt i mitt vänstra öra. Någon viskar mitt namn. Anna! Jag vaknar tvärt och ser mig omkring. Min kollega som sitter bredvid är djupt förskunken i sitt. Även hon med hörlurar. Min andra kollega mittemot ger inga livstecken. Och viskningen jag hörde var precis i mitt öra. Jag hörde den oerhört tydligt trots att jag hade hörlurarna på. Den överröstade till och med podden. Jag är nu klarvaken. Då öppnas dörren närmast mig och min avdelningschef kommer in tätt följd av den nya ekonomidirektören. Hon presenterar honom för oss och jag nickar och ler. Jag hinner inte ens pausa Creepypodden utan tar bara av mig hörlurarna. Jag tackar tyst viskningen som varnade mig. Det hade sett illa ut om jag sovit vid mitt skrivbord. Jag tycker om mitt jobb och vill gärna behålla det. När de har gått frågar jag kollegorna om det var de som väckte mig. Men de ser oförstående ut och har tydligen inte ens märkt att jag sov. Några dagar senare tar jag tunnelbanan samtidigt som en annan kollega. Alla vet att jag älskar spökhistorier och hon är eld och lågor över att få berätta något. Det visar sig att det framgång på ett möte som jag inte var på att två av dem som sitter i andra delen av rummet, oberoende av varandra har hört konstiga ljud från delen där jag sitter de hade båda suttit i rummet under lunchen när det var tomt i övrigt och plötsligt hört ett prasslande vid våra skrivbord När de hade kommenterat det för varandra hade det visat sig att de båda hört ljuden alltid när vi har gått för dagen och de varit ensamma kvar i sin enda av rummet De har hört tangenter som knattrar som att någon skriver något och sen har det varit tyst det har kommit och gått det har knakat och prasslat när jag frågade den ena idag berättade hon att hon hört ljuden i över ett års tid. Det jag har skrivit till dig nu är helt sant på heder och samvete. Min fantasi sträcker sig bara så långt som till att tro på spöken eller andar, men jag är inte den som hittar på historier. Det jag berättat kan verka lite banalt, men verkliga spöken är inte alltid lika grandiosa i sina gester eller illvilliga i sina intentioner som de i spökhistorierna. Jag är i alla fall tacksam över att den som sitter kvar när jag har gått och skriver vid min dator var så snäll och varslade mig den dagen. Det känns tryggt att veta att vi har ett vänligt husböke som vakar över oss. Spännande trivia som du säkert redan känner till är att på utkanten av det inhägnade parkområdet runt tv-huset och radiohuset finns den gamla artillerikyrkogården- som sedan 1860 används som gravplats för artilleriregimentets församling. Innan dess, på 1730-talet, kallades gravplatsen för laboratoriekyrkogården- eftersom det fanns en laboratorieanläggning där Sveriges Radio står idag. Det var viskningen på SVT, läst av Rakel. Ludvig fortsätter med- Spela aldrig kort på död mans kista. inskickad av Emily Den här historien berättades från början av en vän till min farfar och farmor som hette Julle Han och hans frus barn lekte med min pappa och farbror när de var små och sonen gick också i min pappas klass Som ung tjänstgjorde Julle några år på fraktfartyget och oceanångaren MS Stockholm som mellan 1948 och 1959 trafikerade linjen mellan Göteborg och New York under rederiet Svenska Amerikalinjen. Det var på en av dessa resor från New York hem till Göteborg och under veckorna som följde som några mycket märkliga händelser utspelade sig vilka den här historien handlar om. På en av resorna tillbaka från New York till Göteborg i mitten av juli 1956 var Julle och fem av hans kamrater lediga några timmar en kväll. De tog med sig några pilsner och en kortlek och begav sig akter ut till personalutrymmet på däck för att spela lite kort och dricka öl. Väl framme hittade de en bra plats att sitta på då några pallar eller något liknande stod upptravade med en pressärning över. Vilket för dem utgjorde ett perfekt spelbord. De slog sig ner, öppnade var sin pilsner och började spela. Kvällen var gömd och flöt på med spel och skratt och mer pilsner. När en äldre sjöman kom gående på däck och förskräckt stannade vid de unga männen och deras kortspel. Sjömannen hälsade inte utan bara stirrade på de sex kamraterna som oförstående tittade på varandra. Efter en stunds tystnad frågade sjömannen sammanbitet Varför spelar ni kort på dödmans kista? Vet ni inte att det betyder otur för nästa resa? De sex vännerna tittade frågande på varandra Vad pratade gubben om? Försökte han vara rolig? Men han tittade bara allvarligt på dem Så Julle tog tag i en flik av pressändningen och lyfte Och mycket riktigt under den fanns inte några pallar utan en likkista i mörkt blankt trä. Julle och hans vänner blev förvånade men tyckte inte att det var så dramatiskt som den gamla sjöbjörnen uppenbarligen tyckte. De skrattade lite nervöst och förklarade för den äldre mannen att de inte vetat om att det var en kista under pressändningen. Han suckade och sa allvarligt, jag råder er att sluta spela nu när ni vet. Kanske räcker det kanske inte. Han sa god natt och gick sin väg. Vännerna bara skakade på huvudet åt mannens skrock. Vad pratade de om? De försökte skaka av sig händelsen och fortsätta spela men känslan av olust hade ändå lyckats lägga sordin på kvällen och kistan under pressändningen var svår att få i tankarna nu när de visste att den var där. Ganska kort därpå bröt de upp under förevändning att det blivit för kallt. När MS Stockholm ett par dagar senare angjorde Stigbergs kajen i Göteborg mönstrade Julle av då han planerat att vara ledig några veckor och besöka sin far. Hans vänner stannade kvar ombord för fortsatt arbete. Efter drygt en vecka hemma hos fadern drabbades västkusten av en rejäl storm. Det hade varit varmt i flera veckor och nu kom urladdningen. Vinden slet i hus och koja och Julles far bad om hjälp med sin båt som han var rädd skulle slita sig i ovädret. Julle ställde självklart upp och utrustade med oljerockar, gummistövlar och sydvästar gav sig far och son ut i ovädret för att säkra båten. Vid bryggan upptäckte de att Julles far haft rätt. Båten hade nästintill slitit sig. Och de började genast jobba med att förtöja den samtidigt som vinden ven i orkanstyrka och vågorna slog höga upp mot dem. När de nästan var klara hände det som inte fick hända. Julle föll i vattnet. Hans far kastade sig fram på bryggan för att försöka få tag på honom men fick inget grepp. Julle berättade själv att han trodde att slutet hade kommit. Vågorna slungade honom runt, runt utan att genom en chans att ta tag i något samtidigt som han svalde mer och mer av det salta havsvattnet. Vid en punkt såg han ljuset och tackade för sig men precis då fick hans far tag i oljerockens slag och lyckades med möda att dra honom ur vattnet och upp på bryggan. Det var bara en hårsmån från slutet för Julle. När han kommit till Sands hjälpte hans far honom så att de kunde gå tillbaka in. Där fick han ta av sig de blöta kläderna och bädda ner sig i kökssoffan medan fadern tände i kökspisen och tevattnet kokade. Sjukhus var inte att tänka på då stormen fortsatt donade utanför de mörka fönstren. Nästa dag hade stormen bedarrat och vid frukost var Julle nästan sitt gamla vanliga jag. Och han och fadern åt mestadels under tystnad medan radion skvalade på i bakgrunden. Det var inte förrän någon dag senare som de via radio nåddes av en omskakande nyhet. Oceanångaren MS Stockholm hade under natten den 25 juli på sin väg från New York tillbaka till Göteborg kolliderat med den italienska atlantångaren Andrea Doria. Strax utanför Nantucket, Massachusetts på USAs östkust hade Andrea Doria plötsligt dykt upp ur dimman framför MS Stockholm som kört rakt in i sidan på Atlantångaren. Hela fören på MS Stockholm totalförstördes men hon kunde ändå ta sig för egen maskin tillbaka till New Yorks hamn. I fören på MS Stockholm låg bland annat besättningens hytter och det skulle senare komma till Julles kännedom att alla hans fem spelkamrater omkommit i olyckan och nästan Julle själv som efter en tid insåg att natten den 25 juli var den natt han själv nästan strukit med i stormen då han och fadern försökt förtöja faderns båt. Jag vet inte om Julle någonsin satte sin fot på en båt igen, men jag vet att olyckan än idag omtalas som en av de konstigaste i modern tid. För hur kunde två tekniskt fullt utrustade fartyg kollidera? Mitt på öppet hav. Kan det vara så att man faktiskt ska akta sig för att spela kort på död mans kista? Det var den sedelärande historien Spela aldrig kort på död kista inskickad av Emily. Nu ska Rakel läsa en historia till, nämligen en med rubriken En annan dimension av lyssnaren Lisa. Jag har inte berättat det här för någon. Det finns flera anledningar till det. Jag vill inte att folk ska tro att jag har blivit galen. Mina närmaste vänner och min familj har säkert märkt att något inte står helt rätt till. Och jag vill inte erkänna för mig själv att min verklighet är helt fel. Men nu vill jag berätta, efter att ha lyssnat på ett gammalt avsnitt av Creepypodden- där det berättades en kort historia om en man som levt ett helt liv efter ett hårt slag mot huvudet för att sen vakna upp på sjukhuset och inse att han aldrig varit gift och att hans barn inte existerar. Min historia liknade den historien på många sätt. Framförallt fick det mig känna mig mindre ensam. Här kommer lite bakgrund. Jag har ett medfött och obotligt hjärtfel. Jag får ibland attacker av arytmi. Oregelbunden hjärtrytm. Oftast är det ingen stor grej, det går över av sig självt, men ibland hamnar jag på en intensivvårdsavdelning ett par dagar. Det senare händer tack och lov mycket sällan. För ett par år sedan drabbades jag av ett anfall som var väldigt allvarligt. I ambulansen hade jag svårt att hålla mig vaken och jag förlorade medvetandet samtidigt som vi rullade in till sjukhuset. Jag visste att mitt hjärta hade stannat- och i det ögonblicket brydde jag mig inte om jag dog eller inte. Missförstå mig inte, jag tycker om livet- men just då var jag ändå till freds med att jag skulle dö. Men jag dog inte, eller jag tror inte det i alla fall- för jag vaknade vad som verkade vara någon timme senare samma dag. Av någon anledning visste jag på en gång att något var fel. Det var en känsla som är omöjlig att beskriva- men det kändes som att vakna upp i fel kropp. Det var som att ha satt på sig en obekväm overall. Det såg ut som min kropp, men det kändes fel. Jag hade inte fått med mig min mobiltelefon när jag åkte in. Det hände och händer fortfarande att jag glömmer ta med mig den, särskilt när jag blir hämtad med ambulans. De enda telefoner jag kommer ihåg utan till är mitt eget, min pappas och min pojkväns. Så jag lånade telefonen på sjukhuset för att ringa till min pojkvän. Han svarade direkt. Bara att höra hans röst och hans glada dalmål gjorde mig lugn. Han svarade med ett, hej det är Johan och jag började prata på en gång. Jag sa att jag var på sjukhuset och att jag hade fått ett omfattande anfall men att faran nu var över. Allt väldigt snabbt så han inte skulle hinna bli orolig. När jag pratat klart väntade jag mig att han skulle säga något i stil med att han skulle komma och äsa på mig så fort som möjligt. Men istället var det tyst. Jag kunde nästan höra honom fundera i luren. Till slut sa han exakt så här. Jag är ledsen att du är sjuk, för du låter inte så gammal. Du verkar ju känna mig, men jag har uppriktigt ingen aning om vem du är. Jag hörde direkt att han inte skämtade. Han lät rädd, irriterad och förvirrad. Jag visste inte vad jag skulle säga. Efter att ha sagt, men det är ju jag, några gånger, utan någon effekt, försökte jag nästan i panik påminna honom om vem jag var. Jag sa att jag heter Lisa, är 26 år och att vi hade träffats i ungefär ett halvår. Jag sa att jag hade träffat hans dotter och att hon och jag hade lagat mat tillsammans när han fyllde året på veckor dessförinnan. Han var tyst hela tiden och sen sa han bara med kall och illa berörd röst så här. Jag är gift och jag känner som sagt var inte dig. På min födelsedag var jag och min fru i Barcelona. Jag vill att du inte ringer mig mer. Sen la han på. Chocken var nu total. Jag visste ju att jag hade ringt rätt person, fanns röst och dialekt var omöjlig att ta på. Jag visste att han hade varit gift förut med en kvinna som var psykiskt sjuk och som han därför hade skylt sig från. När vi träffades hade han varit skild i två år. Och nu påstod han att han var gift. Jag var otröstlig men kunde inget göra. Efter att inte ha fått en blund i ögonen på sjukhuset den natten skrevs jag ut och åkte hem. När jag kom hem märkte jag att det var saker som var annorlunda i min lägenhet. Tavlor hängde annorlunda eller fattades helt. Ingen annan än jag har nyckelt i min lägenhet. Efter att ha villrådigt gått runt satt jag mig vid datorn. Och det första jag gjorde var att gå in på Johans Facebook-sida. Vi var inte ens vänner. Det stod att han var gift med sin psykiskt sjuka exfru- jag gjorde inga fler försök att kontakta honom. Nu har det gått några år sedan det här hände och jag har börjat acceptera att det här är min verklighet nu. Saker och ting är annorlunda och jag blir fortfarande dagligen påmind om skillnader mellan den här och min gamla verklighet. Mest saker i relationer med vänner och familj, gemensamma minnen som på min sida saknas helt eller är annorlunda. Det finns också fysiska detaljer som färger på hus, namn på böcker och annat. Jag har till exempel ett väldigt starkt minne av att märket på mina slalomskidor var rossignol. Men när jag tog fram dem ur sitt fodral några veckor efter att jag vaknade så visade det sig att de var märket Salomon. Jag har haft en till omfattande attack sedan den gången då jag vaknade i en annan verklighet. Men då var inget förändrat när jag vaknade. Det var fortfarande samma skeva verklighet utan Johan och utan Rossignol. Så här har jag levt ett par år nu. Jag är förstås medveten om att det hela låter galet och kanske kan det förklaras med någon form av chock eller nära dödenupplevelse. Men det som får mig att tänka annorlunda är det faktum att jag inte bara kunde numret till Johan utan också visste hur han lät och vad hans yngsta dotter hette. Jag vet det för att jag har träffat dem i min gamla verklighet. Jag försöker trots allt göra mitt bästa av mitt liv nu. För det verkar ju som att det här är mitt hem nu. Och det liknar i allt väsentligt min gamla verklighet så det känns ofta rätt bra. Min pappa och mina syskon verkar vara samma människor och min mamma är även här död. Även om det verkar som att hon fick ytterligare ett par år här än vad hon fick i min gamla verklighet. Sen ett par veckor tillbaka jag är jag singel. Och nyligen skaffade jag Tinder, för det gör ju alla andra. Efter en stund swipande dök Johan upp. Vi matchade och började skriva, och vi har även pratat i telefon ett par gånger. Imorgon ska vi ses. Han säger att han tycker sig känna igen min röst, men att han inte riktigt kan placera den. Jag vet inte om jag någonsin kommer kunna berätta för honom att vi har varit ihop tidigare, i en annan dimension, i en annan verklighet. Jag kan bara hoppas att vi inte slits från varandra den här gången också. Det kanske är bäst att inte säga något till honom om det. Det var En annan dimension av lyssnaren Lisa läst av Rakel. Låt mig nu läsa historien hos Faster i Dalslands skogar av lyssnaren Pär. Jag har en hörselskada och använder hörapparater sedan jag var cirka två år gammal. Det påverkar ens liv men man får kämpa på trots trötthet och ständig koncentration på helspän. Folk brukar vara förstående och titta på en när de ska säga något så att man kan kombinera det man lyckas höra med det man kan läsa på deras läppar. Tvärt emot vad vissa tror så får man dock ingen perfekt hörsel av hörapparater utan det blir ett annorlunda ljud mot vad andra hör. När man lyssnar på musik kan man använda en så kallad halsslinga som gör att ljudet går direkt in i hörapparaterna via elektriska signaler i så kallat T-läge. Då hör man inte sådana ljud som vanligtvis går in i mikrofonen utan endast ljudet från halslingen som är kopplat till mobilen. Detta gör dock att man även uppfattar andra elektriska signaler som robotgräsklippare och större elledningar. Denna historia utspelar sig förra sommaren. Jag var på besök hos min faster. Hon bor utanför Bengtsfors i Dalsland. Det är ett enklare torp, men det finns rinnande vatten och el. Det kändes avkopplande att komma från stadens trafik och ständiga bilbuller. Här var det en nästan ständig tystnad, förutom kackel från Fasters hönor. Tuppen kunde gala på morgonarna, men då hade jag ändå tagit av mig hörapparaterna och stördes inte av det. Jag hjälpte Faster med diverse hushållssysslor som behövde fixas. Rovfåglar hade cirkulerat kring torpet och vi satte gemensamt upp ett skyddsnät över hönsgården för att skydda de unga kycklingarna. En dag skulle fast åka in till Bengtsfors och handla och göra bankärenden. Internet och datorer är för modernt för henne så hon gör alla sina bankärenden inne i tätorten. Jag beslöt mig för att stanna ensam kvar i torpet. Tänkte att det var ett bra tillfälle att motionera lite- jag tog mobilen och halsslingan, slog om hörapparaten till T-läge, satte på en lämplig podd och började vandra längs en grusväg upp i de dalsländska skogarna. Det var verkligen fridfullt. Solen var på väg upp och sken genom träden på ett riktigt trollskt sätt. När jag hade gått i kanske 20 minuter hade jag tagit mig in en bit på grusvägen. Jag började fundera på om det fanns en alternativ väg att ta mig tillbaka på eller om man helt enkelt skulle vända om för att komma tillbaka till stugan. Då hörde jag plötsligt röster som inte hörde hemma i podden jag lyssnade på. Det var som om någon försökte överrösta radiorösten. Jag vände mig om men såg inget märkligt. Och sen bytte jag till mikrofonläge på hörapparaterna för att höra varifrån ljudet kom. Det enda som mötte mig var fullständig tystnad. Jag stängde av podden och slog än en gång om till teläge Och då hörde jag det ännu tydligare. Det var en ung flickas röst. Jag ville följa med. Mamma och pappa, var är ni? Hjälp mig. Jag vill inte vara ensam. Jag frös till när jag hörde detta. Hur kunde jag höra det mitt ute i en skog? Jag var långt in. Det fanns inga störningar från elledningar eller robotgräsklippare. Det kunde jag vara säker på. Och dessutom var detta definitivt en människoröst. Det var en liten flickas röst. Hon lät ledsen och samtidigt iskall. Jag vet att jag kanske borde ha blivit skrämd och sprungit därifrån. Men jag ville veta var det från rösten kom. Jag såg mig runt omkring och såg nu ruinerna av ett torp drygt 30 meter bort Det var mindre än min fasters Husgrunden var täckt med mossa Jag såg stenarna som någon med stor möda en gång släpat fram för att bygga grunden till ett torp med och jag gick fram och kollade närmare Rösten ökade i styrka ju närmare jag kom Hjälp mig! Var är ni? Jag är ensam Jag ropade Hallå, är det någon här? Inget svar. Rösten bara fortsatte. Trappstenen in till det gamla torpet fanns fortfarande kvar i marken. När jag klev innanför den och in i resten av husgrunden blev rösten plötsligt förändrad. Flickrösten lät nu arg. Vad gör du här? Här får du inte vara. Jag hoppade till. Jag såg mig omkring i ruinerna men såg ingenting som kunde förklara var rösten kom ifrån. Jag kände mig som en inkräktare. Jag borde inte vara här Jag klev tillbaka över trappstenen och började springa tillbaka längs vägen jag kom ifrån Hela tiden hörde jag rösten i teläget Nu lika svag som innan jag hade gått in över torpets husgrund Hjälp mig! Var är ni? Jag är ensam När jag hade sprungit i någon minut försvann rösten lika plötsligt som den kom Det hela hade varit mycket olustigt och nu ville jag bara tillbaka till Fasters -torp. Jag sprang så fort mina fötter bar. När jag kom fram verkade det i halsen och jag trodde mina lungor skulle sprängas. Jag satte mig på trappen, pustade ut en bra stund och tittade sen till hönorna. Det kändes bra med lite levande sällskap. På eftermiddagen när faster kom hem serverade hon sina gudomligt goda pannbiffar med stekt lök. Vi satt åt under tystnad. Jag kände till slut att jag måste berätta om vad som hade hänt och frågade lite försiktigt om hon kände till att det fanns en gammal torpruin längre upp längs vägen mot Valsebo. Ja, sa hon och fortsatte. Ja, det finns en tragisk historia där. De kallade det för Spökbyn. Mamma brukade berätta om den när jag var liten. På 1800-talet bodde Enar Andersson där med fyra barn. Det var tufft här då och många emigrerade. Så även Enar och hans familj. Han arbetade hårt med dagsverken på olika gårdar och tjänade till slut ihop tillräckligt så att hela familjen kunde emigrera. Fyra dagar innan resan mot Göteborgs hamn dog dottern Maria, bara åtta år gammal. På den tiden fanns ingen möjlighet att boka om några resor. De blev tvungna att begrava henne på kyrkogården i Nössemark så snart som möjligt innan de reste iväg. De hade flyttat hit till Socknen ett par år tidigare och hade inga släktingar liggande på kyrkogården här. De begravde henne ensam i en barngrav och åkte till Amerika. Ingen vet hur det gick för dem där och ingen brydde sig om deras torp. Det förföll. Min far brukade säga att Maria fortfarande går runt där i torpet och undrar var hennes föräldrar och syskon tog vägen och varför de lämnade henne ensam. Efter denna upplevelse tar jag alltid en annan promenadstig när jag är hos faster. Jag vill inte störa Maria. Jag hoppas att hon en dag ska få ro och slippa undra var hennes familj tog vägen. Det var hos faster i Dalslands skogar av lyssnaren Per vi går vidare med historien Kråkorna av lyssnaren Svante. Ett riktigt mysterium. Det var länge sedan jag senast tänkte på den här händelsen som inträffade för säkert minst tio år sedan. Men idag när jag cyklade hemåt och lyssnade på dagens nya avsnitt av Creepypodden stannade jag till någon minut i den lilla skogsdunge som är belägen kanske 250 meter från mitt hem. Jag cyklar igenom där varje dag, kan vägen genom dungen utan att titta och har till och med cyklat där många gånger i komplett mörker utan problem. Jag känner till ögat som någon ristat in i en stubbe och stolen som är utsågad ur en annan. Men det är inte de och de händelser jag sett runt om jag tänkte skriva om idag. För jag kan inte ta den risken. Istället tänkte jag skriva om ett lite undligt fenomen från just den skogsdungen som er podd fick mig att tänka på. Så här dags på våren böljar skogen i grönska och jag brukar stanna till någon minut och ta in det hela. Skog har alltid gjort mig lugn på något sätt och det är ju tur med tanke på det land vi lever i. Där stod jag alltså, med creepypodden pausad och när det hade stått där någon minut i komplett tystnad lyfte plötsligt varenda fågel från träden. Med ett rejält oväsen av flaxande vingar flög de iväg. Skogen försönk sen i ännu djupare tystnad och jag funderade kort på vad som kunde ha skrämt dem. Jag cyklade ett varv genom dungen men den var tyst och tom. Det jag hela tiden tänker på är att det kanske var samma person varelse eller fenomen var det nu var som skrämde dem som den där gången som för ett decennium sedan skillnaden var att de som flög iväg idag faktiskt kom undan den där gången hade jag inte cyklat jag hade gått ut och satt mig på stubben som karvats ut till en stol det är ett skönt sätt att rensa tankarna och fundera ett slag det var en ganska skön dag. 17 grader varmt, sol och några få moln. Slutet på våren. Början på sommaren. Plötsligt hörde jag en duns. Jag ryckte till. Såg mig omkring, men utan att se en enda rörelse. Och viftade bort det med att det var något som bara vält. Kanske en stock som rullat av en sten eller någon som kastat en sten. Det var ingen större duns utan... Med tanke på hur det lät skulle det ha kunnat vara något i storleksordningen två knytnävar som föll. Och sånt finns det ju i skogen och träden. Någon minut senare hördes en dunst till. Den här gången närmare. Innan jag hann reagera följdes den av ännu en. Och sen ännu en. Det blir fler och fler dunsar runt omkring mig medan jag fruktlöst tittar mig omkring efter ljudkällan. Men efter en knapp minut händer det mitt framför mina fötter. En kråka trillar ner på marken någon meter framför mig. Stendöd. Sen händer det mycket snabbt. Runt om mig faller kråkor. Jag tittar upp mot trädkronorna. Ser hur vissa kråkor faller ur träden medan andra bara plötsligt slutar flyga och störtar ner mot marken. Plötsligt blir tyst. Skogen runt omkring mig är dödstyst, inte ett ljud. Efter vad som känns som en oändlighet hör jag någon vråla ett enda ord. Ja. Därefter hör jag springande steg på väg bort. Jag andas ut och inser att jag hållit andan ända sedan det blev sådär tyst. Tar mig samman, går hem och ringer polisen. De lovar att skicka en bil och strax därefter kommer två manliga poliser i en minibuss. De följer med till skogen, konstaterar att där finns många döda kråkor, tar två för att skicka till sitt labb och lovar att höra av sig med svaren från analysen. Jag lämnar adress och telefonnummer och de kör iväg igen. De hörde aldrig av sig. Jag tog en sväng genom skogen när poliserna åkt och räknade till 136 döda kråkor, inklusive de två polisen tog med sig. Och nej, jag menar inte 136 döda fåglar. Endast kråkor. Inte en enda annan fågelart hittade jag död den dagen. Endast kråkor. Ni hörde Kråkorna av Svante. Härnäst berättar jag om Ekesjögasten, en historia inskickad av lyssnaren Molly. Jag känner en kille som jobbar som underhållstekniker på kraftstationen nere vid älven. Det verkar kanske inte som något jättespännande jobb, men en del av sakerna han har berättat från jobbet har helt klart varit underhållande- och en del direkt kusliga. Innan vattnet i fallen rinner genom kraftstationen passerade stora gallergrindar där skräp fastnar och rensas bort för att inte orsaka stopp i turbinerna. För det mesta är det löv och grenar, gamla cyklar och annat bråte som har råkat hamna i älven. Några gånger under årens lopp har det också varit kroppar av drunknade människor som via strömmen har förts ner genom elven och till slut återfunnits här i grindarna. Och vid enstaka tillfällen har personalen vid kraftverket gjort så makabra fynd att de fått strikta order och en extra slant i lönekuvertet för att hålla tysta om det. Om sanningen skulle komma ut så hade det antagligen skrämt bort turisterna som kommer för att titta på vattenfallen och den gamla kraftstationen. Och det skulle vara väldigt dåligt för stan som är helt beroende av turistnäringen efter det att alla industrier lagts ner. Min kompis kunde hur som helst inte hålla tyst utan berättade för mig på fyllan en gång. Jag tror inte han har berättat historien för någon annan. Och lustigt nog är jag antagligen den enda som också sitter inne med den andra delen av historien. De två delarna som jag nu tillsammans tänkte berätta. Ekesjö-Härgård, längre upp längs älven, var i släkten Lejons ägo sedan 1770 då överste Erik Waldemar Lejon förlänades godset som tack för sina insatser under Pommerska kriget. Så mycket mer om honom vet jag just inte. Mer än att han lär ha varit en skicklig fäktare och omtyckt av folket. År 1793 uppförde han ett mausoleum i utkanten av sina marker ett gravkapell där han las till vila ovan jord efter sin död tio år senare. Som brukligt var i adelssläkter så kom även hans ättlingar att gravsättas där i sistor längs väggarna. Det jag känner till om släkten Lyon har jag fått höra av min farfar som när han var ung arbetade som stallknäckt hos dem fram till släkten dog ut i mitten av 1900-talet. Godset stod sedan under många år tomt och förföll i kommunens ägo. I början av 80-talet brande ner till grunden och det finns de som påstår att branden var anlagd för att marken behövdes till mer lönsam verksamhet än ett k-märkt gammalt gods. Idag ligger en golfbana där Men det hör inte till den här historien Som barn brukade jag och min familj plocka svamp i skogarna kring godset Som då fortfarande fanns kvar Med skräckblandad förtjusning ströka varje gång förbi gravkapellet Nu nästan helt inväxt i snårskogen De flesta kände nog inte ens till att det fanns där jag var själv ofta noga med att inte gå för nära av respekt för de döda men ibland var nyfikenheten för stark och fick mig att försöka kika in genom springorna mellan stenarna. Men där såg jag aldrig någonting annat än mörker. Så småningom växte jag upp, slutade att plocka svamp med familjen och glömde bort gravkapellet på Ekesjö. Tills jag som tonåring såg en notis i lokaltidningen om en gravskändning några ungdomar, misstänkt man i alla fall för de skyldiga hittades aldrig, hade slagit in dörren till gravkapellet, brutit upp kistorna och ägnat sig åt vad som verkat vara satanistiska riter med kvarlevorna. Bland annat var skeletten sönderdelade och benbitarna utlagda som pentagram. Det här var på 90-talet när satanism var stort. Skallarna var avlägsnade, inte bara från kropparna utan också från kapellet och satt spetsade på järnstaketet till herrgårdsbyggnaden. Efter händelsen togs kvarlevorna om hand och begravdes på vanligt sätt på den närbelägna kyrkogården, men jag hade mardrömmar länge efteråt, där självaste överste Erik Valdemar Lejon kom jagande efter mig med sitt svärd för att jag hade vidrört hans mausoleum. Därför är det kanske inte så konstigt att jag kopplade ihop dessa två historier, min egen och min mardröm och den som min kompis på kraftverket berättade. Det han sa att man hade hittat ibland när man rensade grindarna i fallfåran var huvuden mer eller mindre förruttnade. Gemensamt för dem var att varje huvud tydligen hade skilts från kroppen med ett enda hugg av någonting tillräckligt skarpt och kraftfullt för att till och med kunna kliva en halskota. Ja, till exempel, som ett svärd. Kropparna som huvudena tillhörde återfanns aldrig, och vilka de där huvudena hade tillhört fick min kompis på kraftverket aldrig veta. Än idag håller jag mig på behörigt avstånd från resterna av Leon's gravkapell. Det lär nu vara tomt, men jag har inga som helst planer på att gå och se efter. Han verkar veta hur man bestraffar gravplundrare. Det var Ekersjögasten av lyssnaren Molly. Och därmed har vi berättat tio svenska berättelser. Och nu är det enda som återstår den historia vår kära nabo i väst skickat in. Den heter Jag såg en ängel, är skriven av lyssnaren Solveig och den läses av Nora Bremer Övrebö. Detta är märkligt. Jag hade aldrig tänkt att berätta denna historien i rädsla för att verka galen. Och nu skriver jag till en radiopodcast. Det är konstigt hur det kan gå. Jag må skriva på norsk, men hoppar jag kan göra mig förstått ändå. Mitt hopp är i grunden att någon ska ha upplevt något liknande, så jag ska slippa tvivla på min egen förstånd. Så, därför vill jag våga att berätta högt om en händelse som jag aldrig har lyckats glömma eller undertrycka, ända så hårt jag har försökt. Mitt namn är Solveig, som sagt kommer jag från Norge, och under uppväxten min bodde vi i nord norge i en liten ort nord för Polarcirkeln. Orten hade goda möjligheter för vandringar och utflykter, något farmin alltid gillade, men som jag aldrig brydde mig särskilt om. Jag hade, tillsammans med mina kompisar, bestämt mig för att motion och annan fysisk aktivitet var något man bara skulle finna sig i om det inte fanns en annan utväg. Det är också en av till till att händelsen sved sig in i min kommelse och jag kan fortfarande komma ihåg hur i min sved efter all löpning det hände en vinters eftermiddag. Jag gick i fjärde klass på lågstadiet och hade lovat bestvennen min att besöka henne efter att jag hade gjort läxorna mina. Klockan var bara runt 4-5 men dagsljuset var försvunnit för längst och ersatt av ett djupt mörker som bara blev jagat väck av gatuljus och förbi passerande bilar på väg från jobb. Temperaturen låg gott under minusgrader så jag fick inte gå hemifrån utan ordentliga ytterkläder det vill säga stora termobyxor och en lika stor jacka. Jag hatade vinterkläder lika mycket som jag hatade att röra mig, men det var inte till att komma ifrån. Varken min mor eller far ville köra mig, så jag startade turen mot min bästeväns hus dryga två kilometer hemifrån. Som barn var jag, som många andra, rädd för mörkret och kunde lätt sig för mig spöken i skuggorna. Det gick likväl så bra så länge jag kunde söka skydd under gator i sken långs vägen. Här kände jag på ett slags barnsligt sätt att ingen gudliga krafter kunde röra mig och än de försökte. Det var då jag kom till genvägen att problemet började. Det fanns en genväg som ledde från den vanliga gatan och in till ett litet skogsbryn. Ett par hundre trär i en slänt var allt som var kvar av en större skog som blev revet när innan jag blev fött, till fördel för ett bostadsområde. Idag är resten av skogen tatt också, men jag kommer ihåg hur träna brukte hänga med grenarna som om de sörda. Jag stannade framför skogsbrynet och stirrade in mot den trånga stigen som löpte mellan stammarna. Det fanns inga lykter, ingen ljus där inne, det visste jag. Det var en hundra meter i bäckmörker. Jag blev stående i några sekunder för jag bestämde mig. Jag hatet mörkret, ja, men att gå den vanliga vägen ville kosta mig dubbelt så lång tid. Jag tänkte också på bäste vännen min och hur lite jag hade fått sett honom i det sista. Ett litet stycke in i mörkret skulle jag väl överleva, tänkte jag, och började gå in över stien. Då jag hade gått ett par meter försvann ljuset från vägen bak mig. Om det inte hade varit något måneljus skulle inte ha klarat sig igenom det tjocka grenverket ovanför mitt huvud. Det enda som hindrade mig från att ramla eller gå fel var att jag redan hade turat den stigen flera hundra gånger i dagsljus sommaren innan. Jag trävade mig in över mörkret i stillhet. Det var då, om 20 meter in, att jag började känna att något var galt. Det kom stegvis. Först märkte jag hur den beklämmande tystnaden var. Kunne jag inte hört något väsen från vägen? En eller annan bil borde ha kommit förbi under tiden jag hade gått. Den allmänna stadsbruset hade också dött bort. Jag blev olustig, men fortsatte gå. Så kom känslan som jag aldrig har haft, verken förr eller senare. Det kändes som om något kröp från baksidan av mig och in i mig. Det var känslan av att något hade hänt som inte borde eller kunde hända. Jag vet inte hur det kan beskrivas. Annat än att något djupt onaturligt hade tagit sig in i mitt liv på detta tidspunktet. Något som absolut inte skulle vara där. Jag kände mig fångat i en situation jag utgångspunktet inte skulle vara vittne till. Som om jag hade blivit tagen på bar gärning med något otillåtet Bara genom att befinna mig där. Så kom ljuset. Marken framför mig lyses upp av ett starkt sken. Det växte i styrka till jag inte kunde avfärda det som fantasi längre. Ljuskällan kunde omöjligt vara något tillverkad av en människa. Det kom inte från gatavlysning eller billyktor nede på vägen. Det flödade från sitt utgångspunkt från en plats bakom mig. Som ovanligt starkt stjärnljus på backen. En iskall, blåaktig, vitt ton. Känslan av onaturlighet var påtaglig. Men nu visste jag med säkerhet att vad det än var som avgav ljuset kom bakifrån. Med hjärtat i halsen vände jag mig om. Den stod bara några meter ifrån mig. Den nådde säkert två meter i höjd och hade längre armar och ben än någon människa jag sett. För den hade armar och ben. Ja, långa armar som hängde ut med sidorna. Det såg ut som en mantel omsvepte varelsen från huvud till fötter. Jag såg tyget släpa i marken, men om det var tyget eller själva skäpnaden som förorsakade det stärke skenet kunde jag inte se. Huden lyste med samma ljus som manteln, men huden i sig verkade urgammal. Som hos någon som har levt mycket, mycket länge. Det var av ren instinkt och absolut inte för att jag var modig som jag vågade höja blicken mot dess ansikte. Ingen ska få berätta för mig att det jag såg var av denna jord. Jag stirrade på ett ansikte utan ögon. Där ögonhålarna skulle ha suttit var bara en svag inbuktning. Men intet mer. Trots detta visste jag utan tvivel att den observerade mig på ett sätt som långt övergick min egen synförmåga. Den visste mycket mer än jag, det hade jag känslan av. Jag var bara en dagslända, obetydlig och mikroskopisk och framförallt i vägen. Den öppnade munnen. Läpparna var så tunna att jag först inte hade lagt märke till dem. Men där var de, och med munnen öppen blev den stående. Tänderna var vassa, som om de var slipade. I det ögonblicket fanns det ingen inget mer om för tvekan. Jag spant runt med adrenalin pumpande i ådrarna. Jag kastade mig stigen fram, som om marken inte fanns, slet mig genom skogen med kynjuden av mina vinterkläder- som frösade mot varandra- och hjärtat som dunkade med dånande i öronen. Jag vände mig inte en enda gång- inte heller då jag kom ramlande ut av skogsbrynet. Jag sprang vidare- kokande i mina varma kläder- och andades våldsamt. Vinterluften stack i lungorna mina- som om den var gjord av Om Omsider- kom jag till min väns hus Väl inne stängde jag igen dörren och låste Den kvällen betedde jag mig rimligt nog märklig Föräldrarna hans frågade om jag hade blivit dålig för mitt ansikte var blekt och jag var tyst Jag avgjorde att det bästa var att inte säga något Jag hade redan det för mig att de tyckte jag var ett konstigt barn och jag litade absolut inte på att de kunde hålla en hemlighet när det gällde bästvännen min ville jag gärna berätta, men känslan jag hade fått där ute hindrade mig. Jag såg aldrig varelsen igen, men någonstans förstod jag att det ville vara katastrofalt för mig att någon gång säga eller visa det jag hade sett. Nu är det så många år sedan att jag vill ge den en chans. Om det var en ängel jag såg där ute är jag fortfarande inte hundra procent säker på. Men någonting som jag tänkt på. Uttrycket frukta icke ger mycket mer mening om englarna skulle vara så skräckenjagande som det jag såg. Så Ni har hört Jag såg en ängel av lyssnaren Solveig, uppläst av Nora Bremer Övrebö. Och därmed har vi berättat vår andel av kusliga nordiska berättelser för den här gången. Men nog sitter du också inne på en. Skicka den i så fall till creepypodden Sverigesradio.se. Jag är övertygad om att det finns nog med svenska berättelser för en tredje uppföljare av den här sortens avsnitt-